Bé, passaríem els assumptes urgents concretament a les mocions d'urgència en aquest ple se n'han presentat dues una moció conjunta per part dels grups municipals de Convergència Unió Esquerra Republicana de Catalunya Partit dels Socialistes de Catalunya Iniciativa per Catalunya als Verds la CUP i AMC per demanar al Ministeri de Foment la gratuïtat del tram de l'autopista AP7 entre els enllaços nord i sud de l'àrea urbana de Figueres En aquest cas eh, seria el ponent de, de la moció en havíem un fort del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya els Verds. Sí ja fa unes tres setmanes que vam enviar a la resta de portaveus aquesta moció per tal de demanar la gratuïtat dels de enllaç Figueres nord Figueres sud de, de l'autopista Aprofitant que fa unes setmanes es va Finalment es va, es va inaugurar aquesta sortida d'entrada a nord. Uh, no és exactament la moció que vam presentar, la que avui aprovarem, uh, però hem creu, hem creu convenient des d'iniciativa que ja que ho havíem demanat uh, intentar tenir el màxim consens possible uh, per tal de que aquest, aquesta moció tingui el màxim de força possible uh, de cares a, a foment. Uh, la, la llegiré no? la llegeixo tota eh? la llegiré tota tot i que en Joan Oliva no li agradi perquè crec que és de crec que és de no. crec que és important fa més, de, fa més de 30 anys que es va construir l'autopista del, del Mediterrani AP7 que recorre la península, al llarg de la costa mediterrània i enllaça amb la, amb la frontera francesa. Al seu pas per Figueres es va preveure la connexió amb la xarxa de carreteres local mitjançant dos accessos, un al sud de la població, a l'alçada de Borrassà i un altre a la banda nord, a l'alçada dels hostalets d'Iers. En el projecte executat inicialment, es va deixar incomplet l'enllaç nord, permetent solament els dos moviments d'accés des de l'autopista cap a França. Aquesta mancança ha alterat durant anys el funcionament de la xarxa de carreteres, obligant a tots els vehicles que volien accedir a l'autopista des del nord i nord-est de la comarca a creuar l'àrea urbana de Figueres congestionant la xarxa viària local i la variant de la carretera nacional 2, coneguda com a cintura de ronda. Aquest fet s'havia anat agreujant en els darrers anys a mida que es construïen nous equipaments a l'àrea urbana de Figueres, es desenvolupaven els polígons industrials i les activitats turístiques i de serveis. L'augment de la mobilitat havia concentrat tot el trànsit de vehicles en l'únic accés complet de l'autopista AP7, l'accés sud. A més, després de molts anys de reivindicar que es completés aquest accés nord a l'autopista, vam veure amb perplexitat com complia reiteradament la promesa que aquests dos ramals de l'enllaç es construirien en el marc de les obres de millora que s'estaven realitzant amb la construcció del tercer carril de l'autopista p 7 des de Girona fins a la Junquera. Finalment, després d'un llarg període de reivindicació, aquest mes d'abril, del 2014, s'han acabat les obres, s'ha completat l'enllaç nord i s'ha posat en funcionament. El Pla d'Infraestructures 2000-2007, amb horitzó en 2010, elaborat pel Ministeri de Foment, preveia completar amb característiques l'autovia l'eix mediterrani entre la Jonquera i Alacant. En el tram entre Girona i la Junquera, frontera francesa, es va planificar la construcció de l'autovia A2 amb un nou traçat en paral·lel al traçat existent de la carretera nacional 2 per la banda oest de l'àrea urbana de Figueres. Aquest tram va quedar englobat en l'estudi informatiu EIUGI06, autovia A2 del nord-est, tram Girona, frontera francesa. La decisió d'executar aquest projecte es va veure afectada per les revisions d'inversió efectuades pel Ministeri de Foment des de l'any 2010 atenent al context de crisi i a la manca i a la manca de disponibilitat de recursos. El vigent Pla d'Infraestructures, Transports i Habitatges 2012-2024, elaborat pel Ministeri de Foment, inclou, dins dels seus objectius, que la xarxa de carreteres d'interès general de l'Estat s'ha d'adequar a la seva especialització funcional per optimitzar la seva gestió i adequar el seu disseny al caràcter del tràfic al que preferentment donen servei. Seguint aquest objectiu, s'abandona la idea de construir l'autovia 2 i es proposa el desdoblament de la Nacional 2 entre Girona i la Jonquera amb la construcció de dues variants per vorejar les poblacions de Bàscara i de Pont de Molins. La decisió del Ministeri de Foment de renunciar a la construcció de l'autovia 2 comportarà que la carretera Nacional 2, el seu pas per l'aerubana de Figueres i la comarca de l'Alt Empordà segueix assumint una gran part del trànsit del pas nord-sud de l'eix mediterrani que es barrejarà inevitablement amb el trànsit local. Analitzant les dades de trànsit de 2012, que publica el Ministeri de Fomento, podem observar que en el tram central de l'autopista P7, el seu pas per l'àrea urbana de Figueres, hi circulaven 15.997 vehicles diaris de mitjana, mentre que en el mateix tram central de la variant de la carretera N2 hi circulaven 20.714 vehicles diaris de mitjana. Una primera observació d'aquestes dades ens indica que actualment l'autopista AP7 no està exercint suficientment la funció per la qual ha estat planificada, que és la de canalitzar els trànsits de pas de vehicles des de la frontera francesa al partús de la Junquera fins a Barcelona. La capacitat de sumir trànsit de vehicles de l'autopista AP7 té encara un recorregut molt important, des dels 15.997 vehicles diaris de mitjana del 2012 fins als 60.000 vehicles diaris de mitjana que ofereix aquesta via, amb la recent ampliació a tres carrils de circulació per sentit, garantint un nivell de servei i de seguretat òptims. La capacitat d'assumir trànsit de vehicles de l'actual variant de la carretera N2, amb un carril per cada sentit de circulació, està molt limitada, ja que amb els 20.714 vehicles diaris de mitjana de 2012 ha arribat al seu límit de saturació i no es garanteix actualment un bon nivell de servei i de seguretat viària. La saturació d'una carretera amb un carril per sentit de circulació està xifrada al voltant dels 1.800 vehicles a l'hora, que corresponen a uns 18.000-20.000 vehicles diaris. Si tenim en compte que la capacitat de l'autopista AP7 <coughs> perdó, és tres vegades superior a la de la, variant de, a la, a la variant de la N2 i que aquesta darrera està propera al seu límit de saturació, caldria establir els mecanismes per canalitzar cap a l'autopista AP7 el trànsit d'aquests vehicles <coughs> Perdó. el trànsit d'aquests vehicles que circulen per la carretera N2 en el sentit nord-sud <coughs> que no tinguin origen ni destí a l'àrea humana de Figueres és molt llarga no tinc tinc faringitis <coughs> En aquests efectes, la millor solució seria que el Ministeri de Fomento, titular de la via, estableixi la gratuïtat del tram de l'autopista P7 entre l'enllaç nord i sud de Figueres per a aquells veïcos que circulin entrant i sortint des de la carretera És per tot això que el grup municipal d'iniciativa a l'Ajuntament de Figueres proposa el ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords amb el suport de Convergència i la resta de grups municipals menja el Partit Popular. Primer, sol·licitar al Ministeri de Foment la gratuïtat del tram de l'autopista P7 entre els enllaços nord i sud de Figueres per a aquests vehicles que circulin entrant i sortint des de la carretera N2 a fi de reduir el trànsit de pas nord-sud per la variant de la carretera N2 millorar la mobilitat de l'àrea urbana de Figueres i de la comarca en general. Segon, notificar el present acord al Ministeri de Foment i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Tercer, facultar l'alcaldessa presidenta perquè faci les accions que calguin per complir aquests acords. Eh, bé, torno a repetir, eh, és una moció que ens estem molt contents d'haver-la pogut presentar a nosaltres, d'haver pogut arribar a un acord eh, de consens amb la resta de grups. Eh, nosaltres volíem incloure un punt en la part dispositiva que parlés de l'estudi d'un enllaç centre a l'autopista P7 que pogués canalitzar la circulació que ve de la Nacional 260 però vaja, creu convenient amb la resta de grups de centrar aquesta moció només en demanar la gratuïtat de l'enllaç nord-sud de... de Figueres i per tant esperem que això tiri davant el més aviat possible i creiem que serà, un... serà una molt bona notícia per Figueres i per la comarca i creiem que poder que aquesta, aquest tram d'autopista podrà acabar funcionant com una veritable ronda oest de la ciutat que, que sens dubte mirarà la circulació de, de Figueres i la comarca. Sí, eh, en tot cas, bueno, en el moment de la votació voldrà introduir una esmena en, en relació a qui proposa la, la moció. S'ha fet esmena en el, en el títol no se'n fa esment, en el... Diu, és per tot això que el grup municipal d'Iniciativa, Ciu, Esquerra, PSC, AM i CUP. Per tant, s'haurà de votar aquesta esmena en el seu moment. De moment eh, fem les intervencions, senyor Font. Bé, eh, abans que res, doncs, celebrar que hagi aquest gairebé consens d'un ànim en, en, en el tema, l'últim cop que es, va, que es va tractar el tema aquí a proposta de la CUP, doncs, no, no, no va, això no es va aprovar doncs, perquè el govern no, no ho considerava pertinent en aquell moment. Hem, ens alegrem doncs, que un cop tinguem ja l'enllars nord fet, doncs, sigui, sigui de consens. Hem, un, petits, un petit matís en el, en el redactat de la moció es fas de que la Nacional 2 està gairebé saturada, aquests, aquestes dades eren del 2012 evidentment des de que ha hagut el canvi amb el, el, els camions doncs, ja no és així, la Nacional 2 ja no està a prop de ser saturada ni molt menys i confiem doncs, que si avançant en la gratuïtat de, de, de l'autopista encara encara ho estarà menys i per tant, i des del nostre punt de vista doncs, celebrem que, que ja no serà necessari el seu des desdoblament evidentment això és un tema que no, he, que no entra a, a l'emoció però nosaltres doncs, sí que volem si sí que volem manifestar, nosaltres la, la gratuïtat d'aquest tram de l'AP7 la, ha de ser només un, un primer pas per acabar amb la nacionalització total de l'autopista recordem que el seu cost de construcció i manteniment ha estat pagat moltíssimes vegades em, em, aquesta setmana ha sigut públic que Abertis eh, guanya més del 50% dels seus beneficis mundials a l'autopista P7 i per tant doncs creiem que ja, que ja és hora de que, que s'acabi el el xollo aquell que tenen muntat el senyor Alemany i companyia, hem, i entenem això, doncs que la eh, l'emoció només és per la gratuïtat entre Figueres Nord i Figueres Sud, però sí que hem de continuar treballant tots plegats perquè s'acabi l'estafa aquesta que són les autovistes. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. Jo també crec que és, és, és de justícia destacar doncs, l'esforç del consens de, de la moció doncs, que presentava doncs, iniciativa i que vostès també presentaven i que tots hem, hem tingut a bé. És evident que no tots tenim, compartim tots els punts de vistes doncs, ni respecte al desdoblament la, o no al desdoblament de, de la Nacional 2 ni fins i tot quina és la funció exacta que hauria de tenir aquesta gratuïtat. Per qualsevol cas, jo penso que avui hem exercit eh, doncs l'art doncs de la política, que és buscar el mínim comú denominador amb el amb un únic objectiu doncs, que és en aquest cas doncs, la, la millora de la qualitat de vida i la de la circulació concretament doncs, de, de la gent de Figueres i de la comarca i de la gent que ens ha que ens ha Jo crec que això era de justícia i vull recordar doncs, l'evolució que hem fet. En aquest ple doncs, es va tombar inicialment una moció en favor doncs, de la gratuïtat, llavors es va passar a fer una opció que era la gratuïtat dels camions, a la qual doncs, tampoc hi vam estar d'acord i finalment doncs, arribem al consens de la gratuïtat total i a més a més jo vull destacar que la gratuïtat total des de ja perquè potser aquesta nit, potser en aquest moment hi ha un accident a la ronda i jo vull recordar que això no és un tema només d'economia, que és un tema de gent que ja ha deixat la pell, eh, figuerencs, figuerencs, gent de fora. Vull dir. Per tant, és un tema d'estricta seguretat a banda de, de qüestions també doncs, de competitivitat econòmica, de facilitació del turisme, etcètera perquè en contra d'un cercofuisme que sembla que la inauguració de la sortida nord de l'autopista hagi sigut com una, com una gesta històrica, senzillament ha sigut el final d'una aberració que fa 40 anys que durava. Per tant, no crec que no hauríem d'esperar ni 40 dies doncs, allà a ja anar demanar aquesta gratuïtat, això, perquè potser demà encara hi haurà un accident a la ronda. Senyor Casella, senyora Almedo. Sí, Gràcies. A veure, des del Partit Popular, eh, i farem una extensió, està clar que nosaltres no voldríem que hi hagués cap accident ni aquí, ni aquesta carretera, ni a l'autopista, ni al lloc. Però sí que està clar que ells bueno, eh, de començar dient que aquest enllaç s'ha obert, no? o sigui, s'ha desencallat gràcies al Partit Popular. Mal que els hi i alguns, però vull dir, és el Ministeri de Fomento i el Partit Popular i llavors moltes a la Nacional 2 estan fent moltes actuacions no? ara bé, considerem que per prudència i responsabilitat doncs, bueno, fa 15 dies no? es podia esperar una mica, nosaltres sí que també volem la, la, no, la cruitat d'aquesta autopista, d'aquest tros no? però bueno, també cal pensar una mica doncs, en prudència i responsabilitat i esperar i no exigir d'aquesta doncs, manera, hem d'anar pas per pas no? A llavors dit això Sí que també m'agradaria nosaltres, no sé, ara no recordo, poder fa un any, eh, perquè aquí sempre doncs, es va en contra de Fomento i justament perquè és governat per el Partit Popular, però fa un any vàrem entrar una, una, una moció parlant també del tram de la C-260, que porta, de, bueno, aquí no se desencalla, porta més de 23 anys, no? Llavors, ni tan sols la varen passar per urgència ni tan sols varen poder dir res. A mi m'hagués agradat, doncs, aquesta moció crec que és correcta, està bé el que es demana, ja ho he dit, però a més a més doncs, acompanyada o afegint que també demanaran a Territori i Sostenibilitat, que és el conseller anterior alcalde, de Santivila, demanant ja per totes, que ja porten més de 23 anys, encallar aquest tros. Ara recordo, t'ha passat Setmana Santa, passat tot aquest pont i és, bueno, no es pot passar quan pensen, també, doncs, desencallar tot aquest tema. I aquí ningú diu res. I nosaltres, al Partit Popular, presentem una moció i ni tan sols la passen d'urgència. Llavors, tenen doble vara de medir, no? Llavors, tot el que ve de, de, de, del PP, tot el que ve de Fomento, tot és una crítica, i llavors alguna cosa que ve d'aquí de la Generalitat, no. Doncs crec que, per coherència, podrien haver afegit això, no? i bueno, jo crec que des del meu partit Déu-n'hi-do les coses que s'estan fent a pesar de que vostès no els gradi, però sí, i s'està fent molta cosa també a la Nacional 2 i espero abans de que bueno, doncs amb aquests dos anys que encara queda demandat es pugui acabar de desencallar es pugui fer també doncs, el cinturon de ronda que es desdobli, que això és una necessitat bueno, ja ho sabem els que estem aquí no? i espero que ho aconseguin també a través del Partit Popular que és el que governa actualment Espanya Gràcies Senyor Toró, sisplau, la posició de convertint. Sí, moltes gràcies. Eh, són obligacions de l'Estat i eh, bueno, aquesta moció, tal com està plantejada avui, no representa una inversió, no costa diners, en tant que no s'ha de fer i, per tant, acompanyar-la d'altres obligacions, que sí que són i que necessiten unes inversions en uns temps com els que eh, ens eh, estem vivint en aquests moments... No és una bona idea, però és una obligació de l'Estat al garantir que puguem desplaçar-nos en les millors condicions eh, i que, per tant, el sistema de carreteres sigui el més adequat i que això permeti l'activitat econòmica, l'activitat social, l'activitat turística, tot allò que fem en el nostre territori. Llavors, el que s'està plantejant en aquests moments i jo quan ho he estat sentint en el Xavi Montfort quan ho llegia dins del text i el context del dictamen és més difícil de visualitzar-lo però les grans dades són que tenim una autopista de tres carrils per banda per la que passen 15.000 vehicles diàriament i tenim una carretera nacional per la que passen 20.000 vehicles diàriament, una carretera nacional que coneixem. Per tant, 5.000 vehicles més passen per la carretera nacional que és una via per cada una de les dues direccions. El que s'està plantejant en aquí és de pura lògica, de racionalitat, d'economia, de dir-li, en l'Estat, escoltí vostè, disposa dels mitjans, vostè la seva obligació és garantir que ens puguem desplaçar d'una manera racional en el nostre entorn, per tant, agafi una part d'aquest fluxe que va per la carretera nacional en aquest moment i que té un contingut econòmic, evidentment, i pàcil en aquest altre lloc, que és, amb els termes del de, dret romà, un prédio que eh, li han adjudicat a una empresa i que, eh, per tant, l'únic que té que fer és acordar amb aquesta empresa les condicions perquè això es pugui realitzar. Amb això, desobturen i eh, racionalitzen i faciliten la circulació en tota la nostra comarca, d'una manera tan senzilla com només prendre aquesta determinació. Crec que és quelcom que ho hem de demanar perquè és de justícia, com deia la Mireia Mata inicialment, i eh, evitarem aquesta problemàtica de seguretat que també existeix. És per aquest motiu que Convergència i Unió, amb tota la fermesa i amb tota la força, demana que es faci i es s'acordi i es traslladi aquest acord com anteriorment, bueno, el que havia estat alcalde de Figuera, Figueres, el conseller de Territori en aquest moments ja va aconseguir que hi hagués un passe important de vehicles d'aquesta carretera nacional en l'autopista eh, amb la descongestió que això ha suposat és una segona fase dins d'aquest mateix context demanem la gratuïtat eh, que sigui l'Estat el que assumeixi les seves obligacions de donar-nos allò que en altres territoris existeix a base d'autopistes gratuïtes autopistes a per les que passa un volum de tràfic absolutament ínfim si heu passejat eh, per les autopistes del de, sud d'Extremadura o de Saragossa o de Teruel, hi ha autopistes que tenen un volum ínfim, per tant això no és més que una decisió de tipus racional de canviar tràfic eh, a una via que està infrautilitzada Hi ha alguna altra intervenció al respecte? Bé, doncs, per uh, concloure, a mi m'agradaria doncs, felicitar-nos per haver pogut arribar a aquest consens amb, amb un assumpte de ciutat. Entenem que és de ciutat el demanar la gratuïtat d'aquests d'accés nord i d'accés surt de l'autopista, de l'AP7, i no tant eh, per la possibilitat de que sigui utilitzat com ronda urbana, sinó per la possibilitat de triure el trànsit de pas que actualment passa per dins de Figueres per eh, accedir als pobles colindants. Entenem que des del punt de vista estrictament intern o municipal eh, difícilment els veïns de Figueres que viuen al cantó sud aniran a buscar l'accés a l'autopista per anar fins a la banda nord de la ciutat, sigui l'hospital, sigui el pavelló, sinó realment triure aquest trànsit de pas que actualment atreveça la ciutat pel fet de no haver la possibilitat de sortir a la banda d'hostalets o a la banda de eh, Sant Climent o a la banda de, de Maserac a través d'aquest accés a l'autopista i perquè passi, perquè aquest trànsit de pass eh, passi per l'autopista entenem que necessàriament ha de passar per aquesta gratuïtat una altra causa totalment eh, substancial per, per demanar aquesta realitat és aquest tema de la saturació de la Nacional 2, que entenem que sí que està saturat. Eh, en Joan Font de la CUP deia que no entenen que hi saturació. Està estimat més o menys que els camions que han sortit del cinturó de ronda i passen per autopista són uns 2.000. Per tant, sí que és cert que la part expositiva, les xifres fan referència a l'any 2012, són uns 20.000, però hi seguirien passant uns eh, 18.000, actualment per al cinturó de ronda i entenem que un cinturó de ronda amb un sol carril d'anada i un sol carril de tornada entenem que és excessivament perillós eh, que aquest trànsit de pas sigui desviat tot per la banda de llevant de la ciutat quan la banda de ponent quan l'autopista realment amb sis carrils tres d'anada i tres de, de tornada està infrautilitzat entenem totalment necessària i útil per la ciutat demanar aquesta gratuïtat i ho fem en aquest moment en aquest moment perquè realment pas a pas és quan ha estat acabada aquesta autopista la que creiem que és el moment idoni per demanar la seva gratuïtat Ningú no, no crec que cap dels grups polítics que estigu que estem aquí en el pleu fàgim la intenció de criticar un partit polític concret que està governant el Ministeri, sinó que senzillament ho demanem al Ministeri de Foment perquè és el titular i és el que, el que té la competència per fer-ho. Jo crec que ho demanaríem si la història hagués volgut que fos un partit socialista el que estigués governant l'Estat en el moment en què s'ha fet aquest, aquest accés a l'autopista o, o qualsevol altre partit eh, d'àmbit estatal. Per tant, la història ha volgut que sigui el PP i el PP demanem en concret eh, no, no partit polític sinó en els representants del Partit Popular que estan governant les institucions de l'Estat que ens ajudi a que bé ell bé a Bertis ens concedeixi aquesta gratuïtat. El respecte han sortit altres temes. Han sortit a diferents posicions que tenim que tenim tots els que estem aquí al plenari respecte a la necessitat de desdoblament de l'Escenal 2. Per part del grup de Convergència i Unió entenem absolut aquest, aquest, aquest desdoblament, aquesta necessitat, i en aquest sentit s'està treballant des de la Conselleria de Territori per, per anar projectant aquest desdoblament. No s'entén així per part d'iniciativa o per part de, de la CUP. També ha sortit el tema ara de la C260, la tenim, uh, aquesta, aquest de, de, desdoblament de la C260 C2, té, té una data concreta i des de la conselleria s'està treballant i des de la conselleria uh, s'ha encabit aquest any el projecte i s'estan realitzant actuacions, s'estan fent cates, per tant aquest desdoblament serà una, una realitat Aviat. Hi ha temes que és evident que tenim posicions diferents d'oportunitat respecte als accessos, respecte a la possible utilització d'aquesta o fer una connexió directament amb la C260, però pel bé d'aquesta petició perquè tingués la màxima força possible hem arribat al consens avui de demanar aquesta gratuïtat del que està fet. Del que està fet, que és aquest access sud i aquest accés nord i la possible utilització d'aquesta d'aquesta autopista, d'aquest tram entre surt i nord, com una ronda supraurbana, com una ronda d'evocació comarcal, jo entenc, perquè serà totalment útil per als pobles de la comarca que vulguin desplaçar-se de sud a nord sense la necessitat de travessar de travessar Figueres i per la no utilització obligatòria d'aquest cinturon de ronda que realment han insaturat, per tant entenc que és bo que aquests plantejaments es facin des d'una posició comuna perquè són temes de ciutat on realment és important per la força que pot tenir una petició que tots els grups municipals puguin arribar a un punt mínim o amb un mínim comú denominador que ens permeti votar a favor d'aquesta opció. Passaríem, per tant, a la votació de, de la moció. Hauríem d'introduir aquesta esmena. Sí, senyor Bonfort. A mi m'agradaria fer notar que, tant més, eh? però és curiós que amb una, amb una, amb una moció que, que hem presentat nosaltres en el primer partit polític que apareixi sigui Convergència i Unió. Però vaja, a mi la veritat és que jo proposaria una esmena que sigui Moció Conjunta presentada per als municipals d'Iniciativa per Catalunya i després, si voleu, podem Convergència i Unió de tots els altres. Però vaja, és una moció que hem presentat des, des del nostre partit i crec que una, com a cosa formal... Senyor sí, ja Monfort, ja... si vol Convergència i no posem l'últim, cap problema fàgica iniciativa i els que vulgui vostè ens posem els últims <laughs> Em sembla perfecte vale. uh, Una pregunta un... Sí, senyor És donat per elegir la moció amb la, amb la, amb la referència única de eh, Convergència i Unió? Pregunto Entendríem que l'esmena Bé, bueno, és que si, si es dona per legida tota l'edat tota el títol que hi ha aquí directament eh, no cal fer eh, una esmena, vull dir perquè no, Jo entenc que les menes després, no? en la transcripció que constarà en acte, diguéssim i els acords que sortiran o, o els certificats que sortiran Va, del text. Llavors s'ha de donar com a legida únicament la referència a Convergència i Unió en la lectura, perquè si no, no hi ha esmena bé, bueno, això sí no, no, no l'entenc. Eh, quan ha llegit l'esmena el senyor Monfort mm. ha dit eh, Convergència i Unió. Sí, sí. Ah, llavors, eh, ara em diuen una esmena. Eh, o sigui, eh, s'ha de fer l'esmena que constin tots aquests partits polítics que hi ha en el, cap, en el capçalament. Mm. És aquesta l'esmena? Sí, sí. Vale. sí, parlo. Entenc que són dues, dues esmenes. Una, una del títol i l'altre, a l'últim la, la, paràgraf, a tota part dispositiva, que és per tot això que els les municipals, i en aquí s'ha de repetir el mateix del títol. Són dues esmenes diferents. No és això, no? Et felicito. El, és que jo, no sé quina, que jo no sé quin és el títol que ha llegit. El títol que he llegit, senyor secretari és moció conjunta dels ús municipals de Ciu, Esquerra, PSC, Iniciativa CUP i AMC i el senyor Montfort estarà content si Ciu és l'últim grup que apareix aquí i no el primer per tant, una esmena seria aquesta seria aquesta, canviar l'ordre de ciu en, en, en la capçalera i quin ordre de costat? iniciativa el primer In, esper, això és requisit esperi un moment iniciativa el primer el segon? és indiferent el segon, el tercer, el quart o també hi ha... Jo crec que tot, tota, serius, tota, la, l l ja tota la serietat que havíem aconseguit amb una, una moció de, de, de consens, sincerament, s'està anant en orris perquè aquesta... està, està bé. Doncs, iniciativa el primer i els l'últim i els de mig, igual. Sí. Que està uh, no pagant uh... proposant nosaltres, eh? Hi ha, ha dos esmenes, m'ha dit el senyor Montfort. I després en el, en el text, o sigui, en el, abans de la part dispositiva, és per tot això que, el grup que els grups municipals de... El mateix ordre. Unanimitat? Les esmenes, sí. Sí, les esmenes, sí. I ara passaríem a la votació de la de urgència primer. Hauríem de votar a l'urgència, també s'aprova per unanimitat. I passaríem a, a la votació de la, de la moció. Vots a Vots a favor. abstencions resultat senyor secretari 7 més 21 vots 18 afirmatius tres abstencions i cap negatiu passaríem a una segona moció d'urgència presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els fets Ocorreguts al final de la representació d'una obra teatral el 30 d'abril. Té la paraula la portaveu la senyora Mari Àngels Olmedo. Gràcies. El grup municipal del Partit Popular de... Català de Figueres presenta al ple d'aquest Ajuntament de Figueres la següent moció. Exposició de motius. El passat 30 d'abril es va poder veure l'obra de teatre La Iaia, el Teatre Jardí, una molt bona representació teatral de la mà de l'excel·lent actriu Montserrat Carulla. ...en gran éxit públic... ...dins de la programació Figueres a escena... ...i coincidint amb les Feres i Fistes de la Santa Creu... ...al final de l'espectacle... ...després dels llargs aplaudiments... ...es va tornar a obrir els llums... ...i l'artista a retornar a l'escenari... ...per fer unes manifestacions de caire inequívocament polític... ...una part del públic va aplaudir el seu discurs... ...i va respondre en crisi d'independència... ...des del pati de butaques... ...però una altra part dels assistents es van sentir contrariats i molestos pel fet que s'aprofités el marc d'un espai cultural i la representació d'una obra de teatre per barrejar-hi declaracions d'aquesta mena, fins i tot per part de gent que podia compartir-ne el sentit de tals manifestacions. No era el lloc ni el moment, i això va incomodar en tota la raó a molts dels espectadors. Per aquests motius es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Demanem que el ple expressi una desaprovació d'aquests fets, així com recordi els figuerencs els compromís amb la neutralitat política que tothom espera dels esdeveniments culturals que es celebra a la ciutat a l'empara de l'Ajuntament, amb espais públics i dins d'una programació municipal. Proposem al govern municipal que prengui les mesures que consideri oportunes a fi d'evitar la repetició de fets similars en el futur, siguin quins siguin els sentits dels programes polítiques ja que creiem convençudament que la institució de tots, els figuerencs, no ha de proporcionar el mar per a aquesta mena de discursos, que ja tenen altres espais on ser defensats de forma adequada. Per respecte als espectadors que varen assistir al Teatre Jardí, a gaudir d'una obra de teatre i es van trobar en un moment inesperat, incòmode i fora de lloc, convidem al govern que faci una senzilla declaració desaprovant aquesta manipulació il·lícita de les festes vocals i es desmarqui de les opinions expressades independentment de quines siguin les ideologies en joc i que prengui bona nota per preservar el respecte que mereixen tots els esdeveniments culturals que s'han de mantenir al marge de debat polític i, conseqüentment, demanem que s'autoritgi l'alcaldia perquè realitzi els actes i gestions que calguin per fer l'execució dels acords anteriors. Gràcies. Intervencions? Senyor Senyor Font? Gràcies. A veure com ho dic perquè no se m'enfadin. Eh, vull pensar que, que aquesta emoció és més fruit de la necessitat de, de moure la cua davant de, del, del moviment de partits ultranacionalistes que els hi disputen en part del, del seu espai electoral i que no, no han fet una reflexió seriosa sobre el que suposa el que vostès estan dient aquí. Vull, vull pensar que és això i que no hi hagi realment un enyor de tornar en èpoques passades en què la censura i, l, i, l, i, l, i la no llibertat d'expressió estigués en el, en el dia a dia com ha estat en aquest país fins fa no gaire. El que estan proposant vostès trobo que és molt gros. A Junta de Portaveu ja ho hem parlat, però estan proposant que les persones que vinguin aquí a actuar hagin de passar per escrit a l'Ajuntament el que diran abans de que, abans de que passi o, si no, que sigui l'Ajuntament qui després hagi d'anar a, a renyar a, a qui ha actuat aquí a, a qualsevol espai municipal dono per descomptat que aquesta moció no s'aprovarà i per tant tampoc no li donaré més importància però sí que trobo gros el precedent que senten de, del que estan demanant d'algú que ni, ni estava de, el que estava demanant no, ni, ni, ni instava a cap tipus de violència ni, ni a cap tipus d'acte criminal ni res que s'assembli Sí, el senyor Caselles també volia intervenir sí. Una mica la mateixa guanya nosaltres eh, i votarem que no, eh, i votarem que no. Eh, no ens agrada, sempre protesto jo d'alguns redactats però és que no ens agrada com digueu, manipulació il·lícita de les festes vocals. ostres, manipulació expressar una opinió no ho és perquè al final doncs, tu et pots aixecar i marxar ja s'havia acabat l'espectacle il·lícita no sé què es pot que es pot titllar o no en un estat en el que eh, suposadament o oh, segur que tenim eh, llibertat d'exposició. Però, en fin, en definitiva, jo crec que hem de seguir vetllant perquè puguem dir el que vulguem on vulguem perquè no ens agrada, a mi no m'agrada que ningú em digui què puc dir ni què puc escoltar. Eh? M'agrada poder debatre, m'agrada poder dir què penso. Darrerament hem vist, doncs, des d'altres costats, que no, no ens agrada res d'això. No, ara, últimament, doncs, per exemple, l'anunci del desigual no escol vosès no poden veure això perquè des de posicions ultrafeministes o des de posicions ultraconservadores. Tot plegat és a dir, hemevi hem d'evitar hem de totes de totes caure en la tentació de normar i de regular què és el que podem dir o que podem escoltar, perquè és que si no acabarem que tot serà il·legal. al final jo quimet quantes vegades meu sentit a dir doncs que es podia criticar el rei, que es podia cremar a bandera i que ha es, que havia de fer era discutir i arribar a cor si ens dediquem, a anarho prohibint tot, malament anirem. Per, tant, per principi nosaltres doncs, eh, hi votarem i votarem en contra.i. Sí. Uh, moment Snyor Toro, fixa la posició sí. de convergència. Sí Moltes gràcies. Uh, a veure, és que hi ha un ple acord amb el que s'està comentant avui en aquí, ho hem dit a la Junta de portaveus. <coughs> Potser una última reflexió sobre els temes de que són la llibertat d'expressió el que eh, jo no vull ni vull permetre a ningú que em digui el que puc dir, a on no puc dir en quin moment ho he de dir i eh, l'únic argument que hi veig aquí que és per respecte als espectadors que van assistir al Teatre Jardí, a gaudir d'una obra de teatre es van trobar en un moment inesperat, incòmode i fora de lloc convidem el govern a que faci una senzillada és a dir, la llibertat d'expressió mm tot el que podem dir, tot el que hem lluitat durant tots aquests anys, és per un moment d'incomoditat de determinades persones que poden no estar d'acord amb allò que s'ha dit bueno, això ens passa cada dia, a totes hores hi ha coses amb les que no estem d'acord i coses amb les que sí estem d'acord per tant una lluita per la que hi ha tant que s'hi ha posat que és la llibertat d'expressió i el que volem i podem dir aquest respecte que per mi és una paraula màgica el respecte el respecte significa que hem de dir i hem de poder dir tot allò que ens assembli i respectar el que opina l'altre tot i que pugui no estar d'acord amb nosaltres mateixos és un exercici, és un exercici diari aquest respecte, el de practicar-lo eh? i dintre del debat normal de la polèmica, de la discussió eh, poder debatre totes aquestes idees en aquest sentit jo crec que és totalment inacceptable qualsevol mena de coerció sobre el que puguin dir, el que puguem dir i en els moments en que ho hem de dir. Per tant, hem de votar en contra d'aquesta moció. Alguna altra intervenció? No. Senyor Almedo. Sí. A veure, com començaria? Uh, primera, um, començaria, diguem, per al... El senyor Joan Font, de la CUP, per suposar que no ens enfadem, per suposar que no fem, no sé de quins partits vostè referia, ni m'interessa. Nosaltres fem això amb un acte, crec, de responsabilitat, perquè hem de partir de la base, que això és un teatre municipal i és un teatre públic. En Allà el que estava, o sigui, estava en el seu programa, és que es anava a veure una obra de teatre, que en aquest cas es deia la iaia, com es podia dir una àrea de família, que vaig anar l'altre dia, o qualsevol. Això és el que estava en el programa o no, o dirà vostè ara que no estava en el programa, no? en el programa de, bueno, del Teatre Jardí, me'n refereixo. Llavors, allà no posava, i després, quan, quan finalitzi l'actuació, es farà un mitjà d'independència. Llavors, sí que tu tens l'opció de dir jo hi vull anar-hi o no hi vull anar, o, no, o, o, no hi, o, o deixo d'anar-hi. O sigui, si vostès parlen de llibertat d'expressió, jo no sé com ho entenen vostès, o nosaltres l'entenem d'una altra manera. Allò és un, és un espai municipal i allà estava especificat el que es feia, aquesta obra de teatre. Per tant, si aquesta senyora a mi en sembla molt bé que vulgui fer, jo no tinc res en compte ni d'aquesta senyora ni dels seus mítims. Ara això es tenia que haver sapigut i si els vol fer, que llogui a la sala o, que hi vagi, llavors, o qui vagi, llavor respecto tot el qui vulguin, com si vol anarhi tot figueres, i jo sic l'única que no hi vagi. Ara! que la gent que estaven allà sentada que anaven a veure aquesta obra de teatre varen tenir que d'aguantar això, d'acord? que vostès diran, s'aixequin, se'n van no va per aquí, vostès governen a tots els figuerencs Hi ha molta gent és igual no, si vostès diuen que la meitat doncs la meitat, unes terceres parts el 90% estan d'acord amb això però hi ha una resta que no està d'acord i no té per què no aguantar amb un teatre això Val. i que vingui de vostè senyor Toro encara ens sorprèn més que d'algun dels seus companys de partit Bueno, I després del senyor Pere Caselles, jo evidentment ara aquí no diré alguna cosa perquè no l'hem comentada i jo no sé si la puc dir, si seria legal, però alguna pista, deixi-me dir-ho. Vàrem estar un dia en un lloc, només diré això, i també es va, bueno, hi havia algun... Vàrem anar per fer una cosa, una rossada, i també hi havia alguna manifestació política i nosaltres, a petit comitè, va dir a vostè que no li semblava... I jo no sé si vostè és independentista o no, a mi em rampa jo no, no sóc independentista, jo sóc catalana i espanyola però vostè també va trobar-ho que no era correcte perquè no era el lloc apropiat ara, si vostès fan vostès fan qualsevol cosa un míting, bueno, jo, si vull anar-hi vaig, si no però la gent que es va trobar allà, home, no sé, diré una encerrona bueno, però podria ser, m'atreviria a dir que sí, que era una encerrona home, tanquen les llums, tornen a obrir aquesta senyora fa un míting. Escolta, jo vaig anar bueno, al cap dos o tres dies a veure una hora de família. Bueno, és igual, una obra pues, que va estar bé o no. Escolta, va ser correctíssima. Es van dedicar a actuar, es va, es va aplaudir, va agradar, no va agradar, la gent... bueno, això no ve quan I s'ha acabat, és el que han d'anar a fer. I si vostès això no ho apoyen, és que la veritat, eh? o sigui, jo crec que ja és escandalós que vostè com a alcaldessa encara i vostè, el senyor Torra, com a primer tinent d'alcalde, la llibertat d'expressió però quina llibertat d'expressió la que volen fer passar tothom per el mateix embut. Escolti, jo una una cosa que dius, bueno, si no t'agrada no hi vas, però que la gent estava allà, què tenien que fer? És que, bueno, realment de veritat que no m'ho esperava i de vostè, li dic paraula menys que ningú, eh? Del senyor Joan Font Bueno, pues ha estat molt correcte i és amb la línia. Evidentment que no podia esperar en altra cosa i li agrgraieixot el to qu ha dit i de la manera que ha dit. a li agraïixot. Però després d’haver del Partit Socialista pos pues la veritat, doncs us. Bueno, Donc així ara quan anem a un acte, ara tornem a fer una altra cosa axiisè. Hem de preguntar primer, ja us sé que vostès conto que no ho sabia,? Eh? ja vull comptar que vostès no ho sabien i que no varen participar en això, vagi també per endavant, vostè com a alcaldessa no sabia el que passaria, però ara un pronunciament de dir no, no és correcte, els mítics es fan allà on vulguin i quan vulguin, i ja està, i el que vulgui anar aquí vagi, i que miraran, no és fàcil tampoc, eh, clar d'acord, he posat això, ja us sé que aquí ha de fer vostè, però bueno, de dir, la resposta d'una alcaldessa, de tot el poble de Figueres dels 44.000 habitants, seria, bueno, intentarem, amb la mesura del que puguem, que això no torni a sotreir, però encara aquí parlar de democràcia, parlar de no sé què, i de prohibiments, i de tornar enrere, però qui està parlant d'enrere? Vull dir, és que, de veritat, no, i quan no toca, no toca això és el que pensa el Partit Popular i li vaig a dir una altra cosa ara la setmana que ve, ara no recordo tot el nom si el senyor Godoy vol dir, ve una obra de teatre que penso que és de baix de... de, de no? No, no sé bueno, eh, i... i bueno, no, no sé, alguna actuació bueno, és igual, si vingués alguna altra actuació o qualsevol manifestació de qualsevol tipus, és igual allà no és per anar a manifestar res allà és per anar a, a fer el que s'ha de fer o sigui, jo no, també diria el mateix i també presentaríem l'emoció si algú ve allà, doncs, de la resta de l'Estat i llavors en allà aprofita i dir que bueno, que no, que no sigui qualsevol altre tipus de, de manifest, també ho trobaríem malament eh? no es pensin perquè aquesta senyora va parlar de l'independentisme. No va per aquí, eh? O sigui, no va per aquí perquè nosaltres teníem l'avèria amb això. Els que la tenen és vostès i estan contaminant i no, i no és correcte, eh? Gràcies. Només una petita qüestió per una al·lusió molt directa. Li diré, miri, el problema no sí, és l'emoció. El problema és que realment no són conscients del contingut del que estan dient. senyor Casellas, sí, per al·lusions també. A veure jo no, no voldria ser tan brus com vostè, senyor Toro, aviam la diferència, senyora Almedo eh, disculpi és el que passa que no n'està el govern, que de tot arreu no, miri Sí que té en el que vostè ha dit i aquesta conversa, i la senyora Almedo refereix a que en una conversa al centre cívic de Vilatenim doncs un dia que hi vam anar hi havia una estagada posada d'una manera que a mi no em semblava correcta, però la, jo podia haver agafat i marxar, la diferència amb avui és que jo no vaig presentar cap moció per intentar impedir a ningú que pengés res de res tot i que en aquell moment a mi no, no, no em va semblar correcte pel context i si sí, és veritat tot el que vostè ha dit però m'entén, al final perquè a mi no m'agrada una cosa no puc prohibir-la. Aquesta és la diferència i el que he intentat expressar, doncs, en el meu parlament. Eh, si vostè repassa, ja que parlavam d'una estagada, nosaltres hi hem votat reiteradament a favor de que es pengessin per tot arreu i jo no en tinc paz cap, al menjador de casa perquè no és una cosa que combregui especialment. Mantenem, però, al final, si no tenim debat, si no som capaços de poguer dir totes les coses on vulguem mentre no entrem en qüestions penals en qüestions de l'insult en qüestions de faltar al respecte no hi ha d'haver-hi cap problema i l'obra de teatre, si jo no vaig equivocar no hi era, s'havia acabat no? doncs si s'havia acabat que la senyora tenia ganes de, en lloc de rebre aplaudiments doncs explicar-los alguna cosa a la gent doncs fantàstic, no passa absolutament res Bé, també eh, per al·lusions com a alcaldessa jo li pot dir que la meva obligació és garantir a tota la ciutat el dret a la llibertat d'expressió i això és la meva premissa principal el dret a la llibertat d'expressió siguin espais públics, siguin espais privats i mai de la vida limitaré censuraré prèviament el que es digui en espais municipals siguin afirmacions pròximes als meus plantejaments ideològics o siguin eh, afirmacions pròximes a altres plantejaments que estiguin a les antípodes dels meus. Però garantir la llibertat d'expressió crec que és la meva obligació primera com a alcaldessa d'aquesta ciutat. Senyora Almeda. I la meva, des d'aquest plenari, fem extensiu que el Partit Popular, la llibertat d'expressió, vagin per endavant i que les prohibicions no ens agraden. hauria de votar en contra de la seva... alguna intervenció més doncs passaríem a, a la votació d'aquesta moció vots a favor votem l'urgència per unanimitat vots a favor no mm -hmm. Vots a, favor de la moció? Vots a favor de la moció. Vots en contra. Resultat, senyor secretari. S'han de més 21 vots, 3 eh, afirmatius, 18 negatius i cap abstenció. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, un cop tancada aquesta discussió, jo que penso que directament que anava sobre la censura, la qual cosa ens semblava tan al·lucinant i tan extemporània que ni tan sols hem considerat fer-hi una aportació, jo crec que seria de justícia doncs, no deixar aquest ple sense fer un reconeixement molt explícit a la figura del Montserrat Carulla, una actriu immensa, una persona compromesa amb aquest país com no pot haver hagut ja bé més, que no ha enganyat mai a ningú, que no ha anat fent mítings mai a les esquenes de ningú. Tothom sabia qui era la carulll iè anava. i què es podia esperar d'anar-la a veure, Mare d'una nissaga d'actors eh, extraordinària. penso que aquest país, aquest país i aquesta ciutat no poden fer altra cosa que fer-li un grandíssim reconeixement i que acabi la seva carrera amb una actuació a figueres eh, amb una pretensió d'una reprovació. Bé, passaríem a preqs i preguntes. Sí, senyor Godoy pot parlar. Eh, des de fa tres anys, Montserrat Cadulla, qualsevol actuació que fa en qualsevol escenari, fins i tot quan hi va, eh, li van fer el reconeixement dels Premis de Gaudí, fa un petit que no, no és ni un discurs perquè no sé ni si va durar ni un minut i sempre fa al·lusió al que va dir en aquí a l'escenari i tothom que coneix a la Montserrat Carulla i a la cultura catalana sap que sempre té per costum i ara en aquests anys estan fent 80 bolos per tot Catalunya i cada vegada que fa un bolo fa això i fa 3 anys que ho està fent i per això eh, el que no pot ser que es prengui com si fos una sorpresa que ens vam trobar a tothom en allà la gent que coneix, i a més a més les entrades del Teatre en Jardí es van al Jardí 3 mesos abans doncs eh, bueno, potser sí que hi va haver algú que es va sorprendre com vostès, però la gran majoria sap perfectament com és Montserrat Cadull i disculpin si l'heu fet amb els rius. Senyor Borrego, una intervenció però si us li demano que no crispi més l'ambient eh? No, jo li poso un exemple no, no la dic jo, primer de tot, el que he demanat és que Intentem una miqueta, però el que no pot ser és aquestes mueques de somriure cap a nosaltres. És sí, dir, mica del respecte. Bueno, això primer. I segon, jo vaig a veure, sí, jo li he només un exemple, també compromès, com és l'actor Joel Joan. Jo l'he anat a veure, i aquest senyor ha acabat l'actuació i sí, no ha fet res. M'entén? Per tant, jo crec, que no és una cosa el compromís. Allà anàvem a veure una nova de teatre. Res més. Val. Precs i preguntes. Sí. Prics i preguntes, torns de... Sí, senyor Monfort. Sí, una, una pregunta que m'han enviat via xarxes socials. Uh, és, és si em demanen de la plataforma de d'afectats per la hipoteca si sabeu que el com dels pisos dels 33 pisos que vau, en quin punt estan, els 33 pisos que, dels bancs que es va prometre, és la pregunta que m'ha passat. No, jo, jo 33 pisos que havien de ser cedits pels bancs, en quin punt estan en quin no, jo també l'he vist aquest tuit però demanaven eh, que encara esperen que els hi passem informació sobre els 33 pisos que estan llogats exacte, bé bueno, sí, no és, bueno, és el fet és a dir, el, sí el, el llistat realment eh, regidora eh, o sigui, tenim 3, 33 tenim aquest, no sé si era ve a un amunt o una vall. Eh, destinats llogats amb un contracte, diguéssim, a lloguer social volien saber l'adreça exacta no? eh, Esperen aquell llistat doncs. aquí s'ha remet a la plataforma als grups, a l'oposició aquí li interessa el llistat d'adreces a la plataforma doncs si em poden fer arribar els seu e-mail els hi agrairé Mm, altres uh, preguntes? Si sí, jo faré un parell de, de pregs reflexions um, el primer és sobre les pantalles que s'han posat per seguir pels hashtags del Twitter d'això de, ara que s'han passat les fires ara vist que ja es dediquen a passar a publicitat no sé si el el govern té intenció de deixar-les indefinidament si ja li ha buscat una dedicació en tot cas, com que fa ja més d'un any vam aprovar una moció en què instàvem a posar cartelleres perquè les entitats de la ciutat poguessin fer públics els actes o informar dels actes que fan la nostra proposta és que s'aprofitin aquestes pantalles perquè serveixin com a agenda cultural de, de la ciutat, de tal manera que vagin apareixent en totes les activitats que les diverses entitats informin que, que fan. Aquest és un dels propostes. L'altre és, just abans de fires vam, vam aprovar una moció en què parlava de la... De la del, de, de les va de les fires, de, de, les, de les atraccions en què parlàvem per un costat del film musical i parlàvem de la senyalització i jo suposo que, no hi, no hi va haver temps doncs, de fer-ho, que això es farà amb calma l'any que ve sí que demanaria també que, que s'apliqui també a la, a la fira medieval no? De... no si, si se suposa que era no? Jaume I va fer, com va fer la carta a pobla i tal doncs sembla estany que tots els comerciants haguessin de venir des de, des de Castella o això perquè quasi bé tot estava ha tiquetat en castellà senyora Mata gràcies senyora alcaldessa l'any 2012 vam aprovar en aquest plenari un, una moció en la qual vam acordar doncs, que es faria alguna acció de dignificació del plaça Francesc Macià en aquell moment eh, nosaltres invocàvem el pla d'envelliment de la ciutat, les escultures que normalment es anaven ubicant, i en el seu moment el Santi Vila va dir doncs, que en aquell any no hi havia pressupost, però que assumia el compromís que abans del final del mandat doncs, en aquella plaça s'hi faria alguna acció. Eh, abans del final del mandat és aquest exercici presupostari en el qual no hem sabut veure una partida destinada a això, o bé doncs, els primers mesos, els molts primers mesos de, de l'any vinent. Per tant, nosaltres eh, demanaríem doncs, que si això es podia accelerar. En aquest moment, en aquella plaça, on doncs, s'ha fet una, una activitat de dignificació molt provisional. Eh, la gent de la joventut de, del nostre partit li va fer un mural amb una caseta de, de l'electricitat. És una cosa digna i que, a més a més, en contra del, de les nostres demences, s'ha mantingut en bon estat. No ha tingut cap, cap agressió ni està malmès i l'altra és que des de l'Ajuntament es va col·locar una bandera estelada que no li estaria de més fer canviar-la que ja estava una mica gastadeta però en qualsevol cas, com que era una moció que havíem aprovat doncs, en aquest manari pensem que ara amb relativament poc recursos i ja sabem que la situació econòmica és molt complicada no cal invertir molts milers d'euros però fer alguna acció de dignificació en aquella plaça crec que és només doncs, donar compliment al que ja havíem pactat Sí, senyor Almedo Havien dit que era... ...pregunta i resposta, no? O ara ho hem canviat avui? Bueno, és que... Avui... El... Bé, senyor... sí, era una... ah, entenc que era un prec, o... Sí. sí. Senyor Caselles. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. M'agradaria saber quin és el devenir, el futur, que farà l'Ajuntament i la Generalitat al voltant del doncs, centre penitenciari del... Puig de les Basses, eh? hi ha una sentència dictada darrerament que declara, declara nul el pla especial de l'equipament penitenciari Puig de les Basses que eh, és una sentència del 10 d'abril notificada el 19, ho he vist per aquí el segells que clar, aparentment això és molt preocupant, a mi m'agradaria que ens expliqués eh, què pensa fer l'Ajuntament al voltant d'això i com es pot suplir crec que és un equipament que és important, ara ja hi és doncs eh, s'ha d'obrir s'ha de fer funcionar, però és clar llegint aquesta sentència, doncs la cosa sembla complicada. M'agradaria saber què farem. El contesto ara mateix. Bé, sí que és cert, hi ha una sentència del Tribunal de Superior de Justícia en què anula el pla especial que va suportar jurídicament la, la construcció d'aquesta presó i a tal efecte eh, de cares a possibilitar la seva obertura i la seva legalització formal el més aviat possible, ja s'està tramitant una modificació puntual del planejament per part de la Generalitat. S'ha tramitat, s'ha aprovat inicialment i eh, estem, amb, no, perdó. No, sí, estem en, en tràmit d'informació pública que crec que acaba el dia 14 de maig. Justament ho hem estat parlant no, valorant amb el gerent d'Urbanisme avui mateix respecte a si l'Ajuntament de Figueres formulava alegacions o no formava alegacions respecte a allò que ens interessa que es contempli des del punt de vista municipal. Per tant, el pla és tornar a donar suport jurídic en aquest, en aquest establiment que està construït i que s'ha d'utilitzar, evidentment. És aquelles qüestions de legalitat formal i de realitat material, no? i eh, certament tenim una presó que s'ha quedat eh, construïda sense el suport f -f -f -f jurídic d'un pla que la suporti no? i que per la seva legalització requereix d'una doncs, modificació puntual i que es torni a provar el planejament d'aquesta vegada de manera correcta amb totes les formalitats que són necessàries perquè arribi, arribi a bon port. Per fer això ja s'ha ja eh, començat des de la conselleria els tràmits de la modificació puntual i aniran seguint fins que donin suport jurídic en, a, en aquesta presó. Sí, eh, només una precisió, senyora alcaldessa, entenc que vostè no... que és competència del govern de la Generalitat, m'agradaria saber si els hi han informat si mantenen el calendari d'obertura de la presó perquè hem vist, hem vist declaracions del conseller de Justícia en les que anunciava que això s'obriria el mes de juliol, si no recordo malament que, vista la situació m'agradaria saber-ho perquè finalment l'Ajuntament ha estat recorrent també fins al Tribunal Suprem que, en el sentit que no ens trobem una altra, una altra sorpresa penso que seria bo que estigués tot resolt per no tornar-nos trobar aquí en definitiva m'agradaria saber-ho d'aquella informada sobre l'obertura o no Sí, la presó s'obrirà aquest mes de juliol i de fet ja hi ha treballant -hi uns quants funcionaris estan fent a, a les activitats prèvies a la recepció d'interns per tant, estan, eh, hi ha una plantilla destinada de manera permanent i eh, per les informacions que se'ns va donar, a partir del mes de juny aniran arribant eh, interns. De manera gradual, primer només s'obriran dos mòduls i a final d'any estaria completament en funcionament tota la presó. Sí, volia fer una, una pregunta eh, a veure, en allà al carrer Oles que és allà les vivendes del parc eh, havien tingut un tema bueno, però ja ha quedat resolt vull dir que hi havia uns, uns aparcaments que de minusvàlids però bueno, ja al final doncs, ha quedat ben clar que l'ordonança és el que contemplava i per tant no es pot fer res més però bueno, vaig estar amb aquells veïns i llavors bueno, estan també molt preocupats perquè just en allà hi ha com una espècie de, de jardins i llavors hi han unes pedres molt grans i bueno, quasi totes estan caient i amb el convenient, eh, bueno, perill perquè és quasi alguna mainada d'acord que està una mica ballat però és clar, ja sabem que la mainada, les, les criatures hi van i és que llavors aquelles pedres nosaltres tindrien que o protegir o fer alguna cosa, perquè hi ha algunes que realment pràcticament estan despreses, eh, total. I després hi ha com una espècie de rampa també, i bueno, hi ha uns ferros i també es mou a la brana, vull dir que bueno, ja ho vaig dir bé en l'anterior ple, a veure si poden passar-hi i fer un repàs a tots aquests temes que, que els he comentat, eh? Que un no, una pregunta bueno, si no vol respondre senyor Felip Sí, sí. El Carrer Arós, ens dit? Sí. Bueno, pues jo jo em comprometo a mira. Sí, sí, eh, perquè... uh, intervencions per part de però bueno, preguntes, Precs. Senyora Mata. Sí, eh, m'agradaria comentar que just abans de començar aquest ple eh, aquí baix a la plaça de l'Ajuntament on doncs s'ha fet la instal·lació d'unes imatges, d'unes fotografies que són el resultat d'un concurs de fotografies per Instagram que es va fer des de, des de la GERC que el que fan és reflectir doncs, tot un seguit d'aspectes de la ciutat doncs, que, bueno, que no estan prou que no estan prou en bones condicions a nosaltres ens sembla que un any de les eleccions municipals doncs, ja és hora que comencem a fer una reflexió no només de les coses que no estan bé sinó també de les coses que ens agradaria millorar i bueno, m'agradaria demanar doncs, a l'equip de govern doncs, que, que facin cas d'aquestes coses que fins i tot vinguin allà on vinguin doncs, en puguin ajudar doncs, a fer-ne la difusió, ben en format doncs, físic o bé format telemàtic però bueno, penso que és el moment que comencem a valorar no? que les persones especialment les joves igual que en el tema que abans comentàvem del Consell de, dels Infants no? doncs que puguin participar i jo per, llen, per no allargar-me més si m'ha permetat que faria tres comentaris que, que, bueno, que jo penso que és de justícia felsa, són tres comentaris molt en positiu de tres coses que han passat a la ciutat aquests tres últims dies ay, aquestes últimes setmanes uh, un és el Festival del Còmic crec que és molt molt molt de justícia fer un reconeixement molt important doncs, aquesta iniciativa particular, que bàsicament les persones tiren endavant i que crec que ha estat un èxit total L'altra també era la felicitació pel tema del pregó de les fires crec que ha sigut una cosa doncs, que tota la ciutat unànimament doncs, ha reconegut i crec que és de, de molt reconèixer i la darrera cosa és el reconeixement també de la feina que s'ha fet des del documental de Barraques, que és una feina que mira cap enrere però sobretot que mira cap endavant planteja molts temes que jo crec que des de l'Ajuntament ens haurem de, de reflexionar sobre quin ha de ser el futur de les Barraques. Jo voldria destacar doncs, que són tres iniciatives doncs, que, que surten de, de la base de la societat civil figrenca però que també tiren endavant gràcies al suport de, del, del món privat i sobretot també de, de part de les institucions. Jo crec que aquestes coses també, tot i que l'imposició, la nostra feina doncs és més el retret del que no ens acaba d'agradar, doncs crec que també és, és de justícia i crec que cal, val la pena que ho fem conjuntament doncs, de reconèixer en aquest cas. És d'agrair realment uh, un, unes opinions diguéssim, favorables, no a la nostra acció de govern, sinó realment que s'estan portant a, a terme a la ciutat i que són un model d'èxit eh, en aquest sentit. Senyor Caselles. Sí, gràcies, senyora alcaldesa, havia més per fer preg o una pregunta, senyor Llecora. És en relació, ja hem tingut una conversa a la comissió informativa en relació a l'assumpte, doncs que em preocupa força de la plaça de les Patates i l'obertura del nou local, això ha causat problemes al meu entendre i així li vaig expressar en la distribució de com estan les terrasses. Jo que és, entenem que és una situació complicada, hi ha una obra allà estancada doncs, que ocupa espai, hi ha la muralla, etc. Però sí que arrel de l'obertura del local que té la façana més gran, doncs, ha provocat que s'hagi de moure la terrassa de l'altre local, amb el qual el propietari no pot veure ben bé on estan les taules, etc. Tot és una, és, és una complicació, però la veritat és que no tino a entendre com no, podré, no es pot fer una ubicació, una, almenys temporalment, mentre les uh, obres no hagin acabat. Jo crec que el problema ve més aviat d'aquí. Doncs com no aconseguim fer que sigui, al meu entendre, una mica més equitatiu. No es tracta de que ningú tragui taules, però que sí que estiguin distribuïdes... Bueno, podríem dibuixar o no dibuixar-ho d'una manera diferent. Jo no li discutiré ni discuteixo la legalitat o no la legalitat de les decisions o les conveniències doncs, arrel de la seguretat, però em sembla, li demanaria que revisi, que miri aquest criteri, perquè crec que no s'aguanta com, com en aquest moment està, està distribuïda, sincerament. Si sí, vols respondre, senyor Llecora, o...? Un no sé. sí, és un brec, Sí, més que eh, gràcies al alcalde, ho interpretava més com una, com una exposició de que ens tornem a, a mirar, que revisem la distribució de mòduls de taules i taules i cadires. Jo almenys personalment estic disposat sempre a revisar-lo i en aquests termes més o menys més en el decurs de la darrera comissió informativa on vos teva exposar, exposar el tema. Ehm Solament hi ha un petit detall que introdueix vostè nou, ara, que és la qüestió de les obres de la façana eh, oest de, de la plaça, que jo suposo que algun dia s'acabaran. El que no sé és si s'acabaran definitivament... Perdó, vull dir que la, la vestida aquella la treuran quan l'obra sigui acabada o bé farà l'empresa, farà un impàs, farà un, un stop per, per treure la vestida per poder aprofitar eh, comercialment l'espai que, que tenia assignat. No ho sé. De totes maneres es pot fer un contacte amb l'empresa que té provisionalment adjudicats aquests mòduls de la façana oest i si realment durant tot l'estiu no pensa de, de fer alguna jo crec que no passa, no passa absolutament res si ens ho tornem a revisar la qual cosa no significa que jo estigui garantint que s'hagi de canviar alguna cosa però el meu compromís de la revisió hi serà, ara bé, si l'empresa Eh, ens diu que està a punt de oh, va, concedir un permís temporal per una setmana o dues setmanes em sembla que no tindria massa sentit de totes maneres, repeteixo per quarta vegada Es ho tornarem a mirar Senyora Cotxo A veure, jo vorria, primer de tot, felicitar... Uh, les Fires de Figueres, el Pergó, va ser un etsit rotundo, Dracovia em va agradar molt, va portar molta gent, els adornos dels carrers de les Banderes i de tot cada any s'està superant. I també, a part d'això, també volia agrair de que a mi m'invitessin a fer allò de l'exposició d'arts florals. Sobretot, siguin regidora del PP, que jo sempre m'he oferit, aportar tot el que sigui, el que sigui necessari. Agrair a la Dolors Pujol, a la Dolors Vilanova, que ens vàrem, eh, de Bueno, es van mirar de fer que sortís alguna fora de sèrie. el gran acert que vàrem tenir nosaltres tres va ser que invitéssim en, en Genís Matrebós a veure si volia portar-nos alguna del CIR. La nostra sorpresa va ser com on anar a, anar a la Fundació d'aquest de, d'ells que l'entravenrem veure aquell vestit tan meravellós que en va veure 22 en allà per lo tant quan li vàrem posar ens va veure tan entusiasvades que en es va obrir les portes de seguida. Jo la veritat era un noi que em feia molt de respecte eh, el veia allà en el cir tan elegant, tan guapo no i, i jo que no vaig veure tremolava com una fulla d'àbre, però quan ens va començar a parlar amb ell i a veure'l i a, a dir-li el que volíem fer, ens va veure tan entusiasmedes perquè la itat que ens hi fem amb, amb, tot, amb tota la nostra ànima va dir que sí de seguida de més van tenir la gran sort que no la fundació li havia acabat de cedir aquells pòsters tan bonics que vau veure antics des de 50 i d'abans de la guerra que, eren, que és clar diuen és que no hi ha les dates. és que abans, abans no es posava la data perquè el CIR feia una tirada d'aquests pòsters que valien una fortuna i anaven gastant-les a medida que anaven, que anaven fent, però penseu que són del 1900 i que són pòsters que valen, que valen una fortuna, va quedar molt bé uh, no sé si ho podrem superar l'any que ve si és que encara m'inviteu a sèrie jo encantada uh, l'opinió de, vàrem posar el llibre a disposició de la gent per veure què opinaven, uh, està a disposició de vosaltres si voleu llegir o voleu veure tothom ens deia no podem perdre aquesta, aquesta joia que té aquest noi de coses, és que això que ha portat és una mínima part de del que arriba a tenir, ens va ensenyar les coses que tenem i tothom diu es necessita un museu del CIR, no Perdem, sisplau, pensem-ho perquè és una cosa molt bona per Figueres i la veritat és que quan tractes amb aquestes persones que, que estan disposades a ser elegantes a dalt d'un escenari i a baix fer tot el que es tingui que fer, és un 10, la veritat. Jo demano a la senyora alcaldessa que, que, que, que pensi en aquest museu del CIRC que és algo per Figueres impressionant I, i, i perdo seria una pena molt gran la veritat, o apoyo, de les gràcies de la gent que ha passat perquè 18.000 i pico de persones és molt serió ens van preguntar com ho comptaven doncs vam tenir el gran acert d'anar a, a comprar un comptador per cada gent que passava, vam fer el recorregut per una entrada i sortíem per l'altra per poder-ho controlar bé i us prometo que ni jo crevia que passessin 18.000 i pico de persones per nosaltres, ja sé que és dir-ho nosaltres que hem fet va ser preciós. i espero que l'any que veu puguem superar a no ser que tothom ens diu niu, no en deixareu d'anar. Allà em bugueu, però continuarem fent-ho si ens inviteu a fer-ho. Eh? Gràcies.gueu jo us agreixo, tant a tu, com a la Dolors, com a la Dolors Viyoles, és eh? realment la feina que heu fet, que ha sigut un èxit rotund i realment serà complicat de, de superar. El distor d'aquest any, amb, amb vàries, tant amb pregons, com amb exposicions d'art floral, com alguna altra cosa, realment eh, l'hem posat tal i haurem d'exprimir molt l'enginy i la il·lusió de cara al 2015 per poder arribar igual o una mica més, si pot ser. Uh, molta gent es preguntava que ja que ha quedat tan maca la plaça del Gra perquè ha quedat molt bonica, ja sé que el terra no es pot encara arreglar ni les voreres que estan una mica així, però ha quedat molt maco. es diuen, no podríem fer un certamen una altra vegada? Perquè, és clar, el certam volta i la, i la gent balla al mig i tothom té la possibilitat de veure com balla la gent. Jo crec que com a, com a, com a persona que he viscut el món aquest del ball i de les coses seria un gran acert tancar el certamen i fer un any al almenys una altra vegada a la plaça del Grau. Gràcies. Bé, bueno, podem valorar, totes maneres, l'embalat ha estat un èxit també, eh? A la plaça Catalunya. Bé, bueno, podem valorar-ho de cara a l'any que ve, senyor Font, sí. Una cosa molt curta que m'ha vingut al cap el senyor Casellas quan ha parat a la Barça de les Patates que fa bastant de temps ja que està feta l'obra aquella del, de la muralla i aquí l'irà més i aquí menys però encara no hi ha un cartell explicatiu que se'ns va prometre al principi explicant doncs, quatre coses de la muralla perquè la gent s'hi pugui mirar encara passen els, els turistes i no saben ben bé si és una entrada a uns lavabos públics o, o què és, no? Eh... Té tota la raó Senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Primer, com comentava la meva company sobre el tema de la plaça del Gra, ja l'estem començant a disfrutar, eh, hem, hem acceptat aquest color verd clar les... ideal va fer pintades, però, bueno, és original, igual que les teules. Eh, a vegades aquí acceptem original, però quan no, tampoc no crec, crec que és original les coloraines i els textos, que precisament es van costar 18.000 euros, comptem ho hem fer explícit d'una altra vegada. Uh, tenim també ja pues, el tema del refugi. Uh, avui he vist uns treballadors municipals que estaven allà rebenant alguna cosa. No, el cert és que la, la pregunta meva, vostem m'ha contestar que no bueno, van de la taparien, pues, hi ha una cúpula, en una reunió amb els paradistes uh, ja sembla que es va canviar i sí que seria a veure realment què es vol fer amb això, perquè la situació que hi ara crec que és bastant tètica, les valles trencades eh, caigudes, eh, brutícia és clar, si tenim una plaça arreglada, feta i acabada i realment, precisament eh, sobretot la gent que arriba de Roses, es troba no veu la plaça, veu allò unes valles mal acabades però realment què volen fer? ho tiren endavant, eh, es fa realment quin projecte es fa i si sí, ja tenim un pressupost per això, gràcies. Sí, sí sí serà qüestió de dos mesos més, està previst que allà les dues sortides de, del refugi, tant la o si sigui, fauna ela, la de Cadóna vinguda a Vilallonga com la cadena Car Rulla. Eh, les dues sortides aniran tapades amb unes eh, planxes lliscants que eh, serà una porta corredera plana d'entrada i sortida del refugi en tant no es faci el projecte museístic d'aquest refugi amb un, amb un futur van, van tancades amb unes portes correderes planes, lliscant que s'obriran això està encarregat i va comentar el gerent d'urbanisme que en un parell de mesos estaran, estaran col·locades i ara s'està buidant el dintre el dintre es deixarà visitable és a dir, eh, sense projecte eh, museogràfic però visitable per fer-hi entrades puntuals per part de gent que estigui interessada a veure-la és a dir, no serà un punt d'accés lliure eh, totalment ni de visita turística però sí que estarà net s'està de eh, eh, treu runa es drena l'aiga que hi havia per poder-hi fer entrades puntuals eh, per grups quan hi hagi alguna petició, alguna... Bueno, quan, quan es... o sigui, serà visitable però no serà públic. Senyor Monfort. Sí, una, una notícia que estic segur que els interessarà, que ve d'Anima Naturalis, que és la, la plataforma impulsora de la, de la moció que vam presentar aquí a l'Agentament de Figueres per prohibir el circ animals, y lo leeré en castellano muy rápidamente, porque creo que les interesará, demá estiguin atentos al, al, al Parlamento. Uh, tras varios años de intensas campañas, lo, lo leo que lo voy a de pequeño también. Sí. Tras varios años de intensas campañas para lograr este hito, este miércoles se votará en el parlament una proposición de ley para prohibir los espectáculos de círculos con animales. La iniciativa está firmada por los grupos de Comerciencia y Unión en primera posición, Esquerra Republicana, Partido Socialista de Cataluña, Iniciativa por Cataluña, EUIA y la CUP y tiene enmiendas a la totalidad del Partido Popular de Cataluña y de Ciudadanos. La proposición de ley modifica el artículo 6 de la Ley de Protección de los Animales para prohibir en todo el territorio los espectáculos de circos con animales. El consenso existente ya desde el, principio, desde el inicio de la tramitación garantiza la aprobación Cuando la ley llegue al pleno, lo que convertirá a Cataluña en la primera comunidad autónoma de España en vetar este tipo de prácticas con animales. Emplem la molve aquesta exposició que s'ha fet en Saula Molve i ja sé que vostè des d'un primer moment, en eh, que es va fer el Festival Internacional de Circ, va estar en contra absolutament de que qualsevol animal de quatre potes passés per la porta del del festival de, de circ i jo molt bé eh, respecto la seva posició però me deixo dir-li una cosa jo aquests plantejaments maximalistes i perquè sí dius, molt bé, evidentment el, o sigui, jo estic en contra del circ que maltracti animals i això ho he dit en aquest pla moltes vegades no? però hi ha certs animals vull dir, per exemple, els cavalls que eh, poden tenir lloc perfectament sempre que estiguin ben cuidats i ben trastats en el circ i, si, i podem bueno, ara prosperarà una llei suposem que es votarà suposem que s'aprovarà que pro prohibirà els circs amb animals i ens impedirà en, segü en els següents anys de festival internacional de circ que hi hagi qualsevol animal, inclús cavalls en el festival de circ però ningú ha aixecat la veu, ni vostè, ni animalis perquè en una rambla de Figueres amb les justes del rei Jaume i vagin a amb els cavalls que ho trobo absolutament ben cuidats eh? Vull dir per tant ho defenso però sincerament a mi la coherència també m'agrada sincerament, on una cavalcada de reita te passin camells i te passin cavalls jo per mi hauríem de passar per tot arreu i fer-ho a tot arreu sempre que estiguin ben tractats i ben cuidats amb ah, aquests plantejaments del de... circ no bueno, per què? Mm. Eh. no li discutiré perquè és un... no és el torn de discussió sinó és un torn per alegrar-nos d'aquesta de... notícia i vaja, ja sap quin és el meu pensar no, no, no és només molt maltractar és un tema educacional a veure volia, pregu... Medo, sí. Ai, sí. volia preguntar sobre la rotonda diguem, de l'esclat ara no recordaria bé pels carrers doncs finalment doncs, no, l'Ajuntament de Vilafant ells amb la seva brigada vol dir que nosaltres no hi hem col·laborat vull dir que no en res ho no? han tirat ells endavant quan era una cosa que es demanava de fer-la conjuntament no? per, per l'import Realment aquesta rotonda és necessària pel que plantejava l'Ajuntament de Figueres era una actuació una mica més completa l'Ajuntament de Vilafant farà una actuació de mínims amb la brigada municipal, una rotonda petita i nosaltres ens agradaria que allò es convertís en un futur quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin en una actuació molt més eh, global i que agafi les quatre cantonades l'Ajuntament de Vilafà ho, ho tira endavant amb una actuació o de mínims, una rotonda petiteta eh, amb la seva brigada municipal Sí, sí diguem-ne el que no entenc com l'Ajuntament doncs, de Vilafant, amb tota aquesta cura doncs, de la seguretat i dels accidents doncs no hi han volgut col·laborar si res més no, doncs, bueno, doncs amb aquesta petita rotonda i quan es pugui doncs es pot fer alguna cosa millor però bueno, és sorprenent que llavors sigui que agafi la iniciativa a l'Ajuntament de Vilafant perquè diuen, això és perillosíssim i no vull que els ciutadans doncs, de, de Vilafant dos corren aquest risc i que vostès en aquest risc o sigui, fa un moment parlaven de riscos en tota la raó, eh? no, ara no, no vull fer demagogia perquè no, no estaria correcte no? però vull dir que això és molt i molt perillosa i que vostès no hi col·laborin. És sorprenent, no? Vull dir que esperant sempre de fer la gran rotonda i és que llavors jo crec que el sentit cómodo de Vilafant, l'alcaldessa que ha dit, això és, és prioritari, doncs si no queda tan maca, ni en tant de testos, ni amb un bueno, no? ni amb un model diví, doncs que quedi més senzill, però sobretot la seguretat. I en aquí doncs anteposem de les coses doncs, bueno, no? que, que cridin més l'atenció però no doncs, la seguretat Gràcies En relació a aquestes afirmacions jo agraeixo moltíssim que l'alcaldessa la, de Vilafant faci aquesta actuació però primerament està dins del seu terme municipal concretament eh? això és una primera qüestió que hem de tenir en compte nosaltres intervindrem quan es faci una actuació més, més completa realment que abarca el nostre terme, terme municipal Uh, no és de menysprear aquesta actuació i ja dir que ho agraeixo a l'alcaldessa de Vilafant però nosaltres des del govern municipal ens preocupem de molts punts de la ciutat per la seva seguretat uh, amb, una, amb un carrer Portigat on es fotrà una instal·lació semafòrica que puja una actuació que puja 200.000 euros per tant, ja voldríem arribar a tot arreu però també tenim prioritats i en aquesta vam entendre que atenem el carrer Port que fa molts anys que hi ha accidents que hi ha una altra sinistralitat i sense prear aquest cantó però primer lloc està en terme municipal de Vilafant en segon lloc dades de sinistralitat dades de sinistralitat el senyor Jécora eh, en mesos anteriors quan va sortir aquest tema em va aportar xifres realment de quants accidents hi havia hagut en aquesta cruïlla o sigui, és perillosa per, per per l'amplitud que té i per la poca concreció de la visibilitat que tens quan, quan, quan tens tan, tan, tan xanfrans i, i tan amples. Però realment, dades certes de sinistralitat, la, les xifres eren baixes per no dir un o dos accidents de, de, de cotxe, amb, amb 12 mesos comprovats. Per tant, no volem fer comparacions de si un lloc és més o menys perillós. Tots s'haurien d'atendre, però hi han prioritats i aquest any hem optat per la Cruïlla del Port Lligat, una instal·lació semafòrica llargament demanada i que puja a 200.000 euros, i agraïm a Vilafant que amb la seva brigada fagin aquesta actuació perquè estan al seu terme i el dia que puguem fer-la molt més ambiciosa i abarquem el nostre terme, també hi actuarem. Sí, senyora Almeda. Només, eh, jo ho dic això perquè una part pertanya a Figueres, si no, evidentment, no, no hagués ni comentat perquè era, era una cosa que l'han de gestionar Vilafant, però quan que nosaltres tenim un tros, per això, o sigui, un tros pertanya a nosaltres, si no jo no hagués vingut aquí a parlar de Vilafant, ja saben ells els que tenen que fer, no? I en quant als accidents, suposo que... Bueno, és igual, el port lligat, quan... bueno, no, no entraré en demagogia. Dir, només dir-li això, em sembla correcte que els que passem per allà doncs estarem una mica més... Bueno, millor, estarem tindrem més seguretat. Sí. Alguna altra pregunta? Senyor Borrego. Sí, gràcies, <coughs> senyora presidenta. La meva més sinceres felicitacions per la seva reflexió sobre la dracònia. Jo crec que no tan sols cavalls, sinó falcons, jo la que esperava que el senyor Monfort saltés avui eh, bueno, una un, moció... una zebra. I una zebra. Jo pensava que avui sortiria amb una moció aquí ja d'això, però veig que no. Que només ens va preocupar si venien productes de fora de, de, de la terrestre de l'Estat o els cartells en castellà. Mm. Els animals aquí no els hi preocupaven. Eh, el divendres va haver-hi una atracció eh, que degut al vent es va començar a moure preuïosament gràcies a l'actuació Ràpida de, de la Guàrdia Urbana es va tancar el, una part del recinte eh, jo volia dir realment aquí mm, tenim un vent i l'altra muntana no sé si ho sabem que és bastant fort quan aquí ve una atracció d'una certa altura a part de cobrar que suposo que vostès cobren no demanen o van a mirar a un tècnic de l'Ajuntament si està ben instal·lada clar imaginem nos que la tramuntana arriba a les 10 de la nit de sobte i a les 12 pos doncs un, un cop de 180 a 140 amb gent a dintre, i si dir amb més pes i la' tracció cau. qui fa responsable? O si sigui, vostès a l'altura no davanen prèviament un informe tècnic per si està ben instal·lat i correctament, perquè clar després vostès van dir, que no perquè si no era un informe extern. O sigui, semprec sentar si obra quan la truena. O sigui, això ja es tinia que fet posteriorment. O si sigui, la tramuntana pot entrar a qualsevol hora i el cop pot fer-lo qualsevol moment. gràcies Efectivament quan s'hiistanen les instal·lacions d'atraccions, totes porten un certificat tècnic de correcta instal·lació que presenten a l'Ajuntament i que està dipositat aquí mentre duren les fires i les atraccions i aquests certificats et garantien en aquesta atracció en concret una bona instal·lació i et i et indicaven a partir de quin eh, ràfaga de vent allò podia començar a, perill, eh, a ser perillós i per tant va ser el que es va fer a partir de X quilòmetres per 80 era, no. Sé, o sigui, hi ha un certificat tècnic de cada atracció que es presenta en el moment en què s'ha instal·lat l'atracció i en aquest cas es va presentar a la qual el vent alguna ràfaga va sobrepassar el límit que s'establia, es va presentar l'atracció i totes les colindants que podien veure-les afectades per una possible caiguda i fins que no es va comprovar realment que cap ràfaga de vent no era inferior a la que havia provocat el seu precint doncs no es va deixar obrir, és el que és el protocol i el procediment normal en aquests casos. Sí, veure, uh, sí però és que jo ho podria no explicar, això, aquesta ràfaga, és dir, 80 quilòmetres a l'altre mundana al moment sempre la passa, és dir, això va passar de dia, al migdia es va començar a veure i llavors, esclar, no hi havia ningú es va poder actuar. Però esclar, si això passa a les 10, a les 11, a les 12, a la 1 de la nit, igual. Però en aquell moment hi ha un pes a dintre, és a dir, no és el mateix. És a dir, en aquell moment no havia ningú i es va actuar. És a dir, lo que no pot ser, és a dir, no, ningú està mirant que són 80 quilòmetres. És dir, es va començar a veure moure. Per tant, és a dir, moltes extraccions les veiem que cauen, sí, el senyor Iacora del Riu sí, el govern està està graciós avui però escolti'm, eh, esperem que no hi hagi hagut cap desgràcia però que algú hauria de donar responsabilitats si hi una cosa és hi ha un certificat per tant, si marca més de 80 automàticament estaria caminat i presentat perquè es va mantenir torno repetir, no hem tingut que lamentar cap, cap desgràcia, però espero que les pròximes fires realment es tingui eh, més, més objectiu i si hi ha un certificat extern que sigui tècnics d'aquest Ajuntament que donin eh, el certificat eh, bo. Gràcies. Uh, bé, el certificat era bo perquè era el que demana la, la llei, eh? un certificat, eh? gràcies a Déu ja hi ha lleis que permeten que entitats col·laboradors de, de, de l'administració o algun tècnic privat es faci responsable i que no tot recaigui sobre les responsabilitats de, de funcionaris públics, seria la manera d'agilitar una miqueta l'obertura d'establiments i les llicències. Per tant, el tènic competent tenia el certificat, el certificat el teníem. I a la primera ràfaga que es va fer es va precintar i no es va deixar tornar a pujar gent fins que nigués hagués una altra. Es va precintar fins que al cap de dos dies es va veure realment que les previsions del temps era que eh, descendiria el vent. Miri si van ser caus que fins i tot l'empresa Tax els van fer sortir el divendres a la tarda de davant de... Sí. <ríe> vull dir que, uh, aviam accidents n'hi poden haver sempre i això malauradament no podrem evitar-ho mai però que s'han pres totes les mesures que el protocol en aquests casos estableix i que la llei estableix, segur vull dir, de ben segur que okay, jo no sé si els propers anys tindran aquesta, aquesta atracció tindran interès en venir Figueres perquè això eh, en un lloc no faci ben val però Figueres normalment tens moltes probabilitats de que, de que faci tramuntana mm, alguna, una última pregunta teniu una pregunta sí senyora Almedo sí més que res perquè costi bacte, li volia demanar al senyor Toró que ja hem demanat, bé, he demanat ja per, tres vegades, per tercera vegada els currículums de, de la gent que s'ha presentat doncs per a, a se per ser gerent i que encara no ens els ha fet arribar dir que, a veure si en breus dies o quin és el motiu perquè no, no ens ho fa arribar gràcies Sí, senyor Toró Només un comentari uh, el propi Consell d'Administració d'Eficerça, entenc que és el primer que té que conèixer quins són aquests currículums, el convocarem properament a dins d'aquest mes de maig i allà donant en compte de tot el procés. Molt bé, doncs s'aixeca la sessió.